А, знаю, озвався хлопчик, вони розбили силовню, бо через неї струм до тюрми біжить у крісло. Помилились вони, спростовує старий, ця станція тепер відбічна, в запасі. Струм для тюрми притікає з силовні по другій стороні, я там бував. Ходім, бо дома ждуть на вечерю. Перехожі зникають в околичній темряві. Найпровальніший промах бідує Джесіка, «Ми ж надіялись і марно». Таїса, «Там згоріла моя душа. Де я стану, земля обвалюється і вихор завіває огнем». Скорботниці Нарідко деревний двір для прогулянки недужих, що в психіатричній лікарні, дожидаючи виходу їх, дивляться крізь скляну верхню частину замкнутих малих дверей, Доктор Бергем і священник Орсон. В тіні від дверного дашка непримітні навіть севеною зачісок, в доктора коротша причолі, що з'єднується з невеликою лисиною, а в священника довша і не набагато біліша, як і його борідка. В обох окуляри з тоненькою металічною оправою. «Ми надто рано прибули», – шкодує лікар. «Нічого, можемо підождати. А цікаво, хто ж розбив бомбами електричну споруду? Можливо, спроба затримати страту?» «Ну, хто? Гарячі натури, як товариство навколо Джесіки. Вона сюди з дочкою судді зачастила, привізши та її сумовляв, підібрала божевільну на вулиці». «Доктор, дочка судді, я чув, після справи Паладюка купила в магазині велику сокиру і принесла батькові, сказала, тим ясник». «Візьми знаряддя, пригодиться, коли буде несправне електричне крісло». Потім втекла з дому до Джесіки і її приятелів робити переворот. Священник. Цей вік розчарованості втрачає людські міри в кожній діяльності і весь перевертається вверх дном. Вулканічна доба для всіх відносин. Я теж бачу. Як лікар мушу згадати – Число самогубців і душевно скалічених летить вгору в країнах, де побут кращий, ніж колись. Протестники з молоді вказують, що щось обмертвіло в соціальних станах і задушливо давить на низ. Але правущі з естаблішменту не хочуть обнов, осліпли серцями і збоязніли перед селенською хвилою перемін з новим світлом. Жадоба губить. Так судити наставилися і Джесіка, і всі там. Хоч вони з кращих, чисті. Сказали жадоба, перепитує пастор. Мабуть, і вона силою в духовних хмряках збирає собі проказу гріхів між багатими благами добробуту незнаними попередникам. Вони ж колись між біднішими статками слухалися Бога і обминали беззаконство на кожному кроці. А тепер? Скажу вам, скажу, що тепер. Я в своїй лікарні і скрізь відзначаю. Слухаються чародійників і всяких магіків. Увага світової пересічності повертається туди передусім до віщунів майбутнього і провидників з гороскопами, рясними всюди по всіх друках. Чорна нитка шаманщини прошиває збірноти і волочить на провалля. Я з погляду суто медичного знаходжу соціальну пошість модерного взірця. Ви згодні? Згоден, і продовжу вашу думку як пасту. Аж дохмарно складалися в душах народів гори неспокутуваного гріха і творять гнізда для демонів з їх божевільною владою, гнати масами неочевидні злочини, страшенні жертвами. Народи і їхні провідництва зникають і мовчки толерують богообразливі справи з їхацькою гнилістю, передусім содомогорство. Воно смертною отрутою заразило землю, дану для праведного прожиття. А блюзнірські фільми, чортівський перекрут, навіть повінь шарлатанства з різними лжемесіями і моторошними культами. Проти того збираються блискавиці кари в грозах гніву небесного на всіх послужних і примирних люциферизмові. І ця безумиця Таїса Кирсаль, що її недавній наречений, тепер смертник, і ми також всі кругом якось духовно прокажені. Мені переказувано дещо з допитів майстра Гремника, як він і рудий музикант присторонювалися до меси сатаніяків. Паладюк перший збагнув свій жах.